Egy idézet, és ami mögötte van. Az idézést vezeti Madár Tamás. Nagy szeretettel köszöntöm a civilrádió hallgatóit. Idézés második adás a mikrofonnál Madár Tamás. A mai kettő idézetünk az egyik egy szufi bölcsesség. A legnagyobb bűn Istenről beszélni az éhezőknek. Ennek kapcsán Illés Dávid, a budai református egyház község lelkészével fogok beszélni, valamint a Magyar Ateista Társaság elnökével Waldman Tamással. A második idézet pedig, én nem vagyok antiszociális, csak nem vagyok szociális. Ezt Woody ellen mondotta volt, és ezen idézet kapcsán, akit telefon végre kapok, Veres Valér szociológus, úgyhogy lesz itt velünk egy ateista képviselet, egy keresztényi képviselet, és egy úgymond tudományos képviselet szociológia területről. Várom önöket, hogy velem tartsanak. Maradjanak itt! Kedves hallgatók, neki is ugrunk az első idézetnek, ami egy szufi bölcsesség, és így hangzik, a legnagyobb bűn Istenről beszélni az éhezőknek. De ugye egy picit azért valami képet kapjunk a szufizmusról, mi az a szúfi út? Tehát a szúfizmus, vagy a szúfi út elnevezés egy filozófiáját és világképét, illetően heterogén irányzat csokrot takar. A szúfi út elnevezés sokkal inkább megfelel a szúfi jellegnek, hiszen itt alapvetően nem egy rendszerről, hanem életmódról, szemléletről van szó. A legfontosabb közös jellemzőjük, hogy döntő többségükben az iszlám követőinek vallják magukat, illetve, erősen misztikus jellegű irányzatokként az iszlám ezoterikus igazságát hirdetik. És az első beszélgető partnerem ennek kapcsán a Magyar Ateista Társaság elnöke, Waldman Tamás. A Magyar Ateista Társaság célja egy olyan ateista közösség létrehozása, amely a tudományosan alátámasztott tényekre alapuló gondolkodás és a szekuláris etika alapján testesíti meg az ateista világnézetet. A szólásszabadság és a szekularizmus érdekében fontos, hogy az ateisták büszkén felvállalják a világnézetüket, megmutassák jelenlétüket, és ne hagyják, hogy a népszerű vallások elnyomják a tudományos módszerbe a kritikus gondolkodásba és a vallásszabadságba vetett hitüket. Egyesületünk mondják ezt az ateista társaság tagjai, Egyesületünk több népszerűsítő és ismeret terjesztő tevékenységet folytat előadások, viták, kiadványok valamint személyes és online közösségek keretében. Az ateizmus.hu oldalon megjelenő véleménycikkek, publicisztikák nem feltétlenül tükrözik a magyar ateista társaság álláspontját. Már ha van egyáltalán egységes álláspontunk, mivel a magyar ateista, humanista gondolatok, vélemények széles spektrumának igyekszünk felületet nyújtani, szívesen fogadjuk ateista. Humanista szerzők írásait szóval, nyitottak, befogadóak, de közben van egy isteni, úgymond, és nem biztos, hogy jó a kifejezés, de elutasítás. Úgyhogy az első idézet, amit többször is fogok még ismételni. A legnagyobb bűn istenről beszélni az éhezőknek, Valdman tamást hívom. A magyar ateista társaság elnökét. A vonalban itt van velem a Magyar Atheista Társaság elnöke, Valdman Tamás. Szia Tamás! Uh, Köszöntöm a kedves hallgatók. Nos, azt már megbeszéltük, vagyis tudva levő, hogy milyen idézetet kapsz, és mit fogunk úgymond kitárgyalni, szétszedni, kielemezni, de akkor most élesben csináljuk is ezt meg, hogy a legnagyobb bűn Istenről beszélni az éhezőknek. Ez egy szufi bölcsesség. Na most itt az Isten kifejezés, itt van a bűn, szóba hozható a Biblia, a több egyházi forma, és akkor vagytok itt ti, mint ateisták. Te mit gondolsz erről? Hát, hogyha egyetlen mondatban szeretnék válaszolni, akkor mondhatnám azt, hogy ateistaként eleve nem támogatjuk azt, hogy téveszméket terjesztenek, tehát senkinek se beszéljünk Istenről, hogyha nem vagyunk benne, biztosak, hogy létezik, nem hogy az éhezőknek ne, de nyilván azért ennél általban is beszélhetünk erről a kérdésről. Először egy személyes élményt szeretnék megosztani. Örömmel várjuk. Van egy ilyen, egy ilyen világi kezdeményezés, ilyen közösségi ételosztás, közösségi főzés, ahol tehát normál aktivisták, vagy olyan emberek, akik szeretnék a szegényeket segíteni, és hajléktalanok is együtt főznek, és utána ezt szétosztják vasárnap szegények között a, a főzött ételt, de lehet, éppen vegetáriánus vegán ételeket szoktak egyébként sződni, hmm. uh, És ők mondják el ezek a, a hajléktalanok, hogy például ők nagyon utálnak uh, egyházi ételosztásra menni, mert uh, imádkozniuk kell, mondjuk, hogyha az apácáktól szeretnének ételt kapni. Uh, tehát, hogy, uh... Bocsát, ehhez a feltételhez kötött az, hogy ők ételt kapjanak? Tehát akkor, hogy ha, ha mondjuk ilyen apácák által szervezett, vagy egyházi Igen. italosztás van, akkor ott előfordul, hogy, hogy csak akkor kapnak. Ima nélkül étel. nincs. Hát lehet, hogy, hogy még akár kaphatnak is ételt, de, de azért elvárt, hogy, hogy akkor itt imádkozzunk, a, mielőtt teszünk. És hát végül is ez, ez eléggé megalázóként élik meg azt, hogy hogy hát most igazából segíteni akarnak rajtuk, vagy csak a hitet akarják terjeszteni. Tehát, hogy ez, ez valójában segítség ilyenkor, hogyha ha csak akkor lehet hogyha ha, ha elfogadod a, a vallásnak a legebbis a külsőségeit, vagy, vagy ez egyszerűen csak hittélítés, tehát ez, ez egy, egy ilyen hasonló... Hmm. Így ebből én egy Helyzet. picit egyébként akkor azt teszem ki, hogy nincs benne, és ami elvileg a lényegisége lenne, hogyha az egyháziakat nézem, a feltétel nélküliség. Hát igen, tehát nem azért segítünk, mert úgy általában szeretnénk segíteni, hanem ha a hitet tudjuk terjeszteni, akkor ez lényegben csak egy eszköz. Hát, a most a egy nagyon csúnya kifejezésre fogok élni, de akkor az innentől kezdve biznisz. Hát mondhatjuk, így. Igen. igen. De hát végül is, hogy az egyházi iskolák, gyakorlatilag majdnem minden egyházi intézmény, kórházak, az valahol az egyház reklámozására, vagy a vallás reklámozására is működik. Tehát, ha valaki úgy szeretné a szegényeket vagy a segíteni, vagy a gyerekeket tanítani, hogy közben nem reklámozza a vallását, akkor megtehetné úgy is. Tehát... Ez, ez mind, mindig is fölmerül hogy most akkor önzetlenek vagyunk, vagy pedig szeretnénk. De hát végülis a kereszténységet érítő vallás. Ha, ha arról beszélünk egyébként, hogy ateizmus, rendben, mm -hmm. mondjuk így nagyjából tudjuk, hogy, hogy az, hogy nem hiszem Istent. Mm -hmm. Rendben. de Én azért szerintem ennél komplexebb ez a dolog, nem? Hogy csak azt mondjam, hogy nem hiszem Istent. Ennél azért több van, nem? Uh, hát erről uh, egyébként uh, folynak viták. Uh... Manapság az ateisták leginkább azt mondják, hogy az ateizmus az a hit hiánya, tehát hogy az istenekbe vetett hit hiánya, tehát nem feltétlenül kell nekünk Istent tagadni, vagy, vagy egy ateistának nem kell feltétlenül szkeptikusnak lennie, nem kell feltétlenül tudománypártinak lennie. Nyilván ettől független mondjuk a Történelmi vagy világvallások isteneinek a létezését tagadhatjuk, mert számos ok van arra, hogy, hogy, hogy ezek miért nem létezhetnek, vagy nagyon-nagyon kicsi valószínűséggel létezhetnek ezek a vallások istenei. Tehát Zeus lé, létezésénél, Jakhve létezése sem sokkal valószínűbb. Tehát ha, ha senki nem hisz már Zeuszban, akkor valószínűleg Jahvében is csak azért hisznek az emberek, mert még van egy milliárd vagy két milliárd keresztény a földön, de ha mondjuk kihalt volna a kereszténység, akkor utólag senki nem mondaná azt, hogy, hogy ú, mennyi bizonyíték van egyébként a, a keresztény Istennek a létezésére. Tehát itt, itt mindig egy ilyen kontinuitásnak kell lenni a, a hitben ahhoz, hogy, hogy egyáltalán valakiben felmerüljön, hogy vagy ez, eznek az, ez a Isten létezhet, vagy nem. Én ilyen tekintetben mm. egyébként agnosztikus vagyok, ugye ez a Hiszem, ha bizonyítják mm. című történet. Mm. Hát egyébként az agnosztikus, tehát ugye... Sarkítva. Van, tehát én, én mondjuk én agnosztikus ateistának gondolom már. Hát, van ilyen is. A, igen, tehát ugye az ateizmus a, a a teizmus az arra a kérdésre adott válasz, hogy hiszek-e Istenben, vagy nem hiszek Istenben? A gnosztikus-agnosztikus pedig a kérdés az ott válasz, hogy, hogy azt gondolom, hogy tudható-e, hogy van Isten, vagy nem? Vagy nem. Tehát, mondjuk egy, egy olyan Istennek a létezése, a, aki abszolút nem uh, lép kapcsolatba a világgal, uh, az hát onnan tudjuk, hogy létezik-e, vagy nem? A, ha létezik multiverzum, vagy a 28. multiverzuma arrében van-e egy Isten, vagy nem? Hát Igazából, ha, ha nem csinál semmit, hát miért ne lehetne? Tehát nem zárhatjuk ki eleve a De egyébként nem hiszünk benne, hiszen semmi bizonyítékát nem látjuk. De nem is kell úgy felfogni az ateizmust, hogy mi most ezt örökre kijelentettük, várjuk a bizonyítékokat, amik, amik hát nem nagyon vannak. Igen, hát mondjuk, hogy a a meg ugye egy évvel ezelőtt imádkozott, hogy hogy az Isten szüntesse meg a koronavírus járványt. Ha megszűnt volna a koronavírus járvány, akkor elég nehéz, nehéz lett volna azt mondani, hogy, hogy hát ez csak egy véletlen. Biztos, hogy, hogy a hívők is nagyon felhasználták volna ezt a tényt arra, hogy na létezik a mi Istenünk. Ilyen kegyes volt, hogy ezt a gonosz járványt megszüntette. Az, hogy nem látunk ilyeneket a, a világban, nem látunk olyan ö, csodákat, olyan nagyon-nagyon valószínű eseményeket, amik, amik bizonyítanák azt, hogy, hogy nem csak ez, ez az anyagi világ és a természeti törvények vannak, az ö, hát elég, eléggé elégé alátámasztja azt, hogy, hogy ha van is Isten, akkor nem törődik ezzel a világgal. Akkor te úgy gondolod? Mert egyébként itt, hogyha ha ilyen szintű hozzáállás van, vagy ilyen szintű... Öm világnézet van, mint ateizmus és az egész Istennel, hogyha uh -huh. szembe van állítva, akkor a mondat vagy az idézet, mint olyan, hogy a legnagyobb bűn tehát a bűn fogalma is való, valami bibliai töltetet kap akkor innentől kezdve nálatok az sem számít, nem? Uh, hát ugye Vagy, vagy nálatok erkölcs és etikába sorolandó és semmi köze ahhoz, hogy, hogy Isten előtt én hogy számolok el uh -huh. ezzel? Hát ugye alapvetően a bűn az valamennyire vallási fogalom, tehát egy ateistának nem kell feltétlenül uh, abszolút uh, erkölcsben uh, uh, hinnie, vagy, vagy azt gondolnia, hogy az a erkölcs az több uh, a biológia és társadalmi uh, eredetű viselkedési normánál, uh, tehát uh, Gyakorlatilag az elkölcsönk nagyon olyan, mint egy, egy társas állatnak a főemlősnek az átlagos viselkedése. Ellen nyilván rá, a civilizációs, társadalmi kulturális rétegek, tehát míg régebben mondjuk, hogyha jött egy, egy idegen törzsből valaki, akkor azt könnyen azonvertük, vagy, vagy nem tudom, gyerekeket kitettünk a sajgetoszra, Ma már e, nyilván e, a erkölcsfilozófia, filozófia, morál filozófia e, fejlődésével e, már illik azt gondolni, hogy az egész emberiség az egyetlen pörzs, és senkit nem e, illik mondjuk a bőrszíne, vagy, vagy, e, vagy más nemzethez való tartozás tartozása miatt önmagában megölni. Tehát, tehát gyakorlatilag e, a, egy ilyen humanista e, világi humanista erkölcs, az, amit mondjuk az ateista társaság tagja is képviselnek, de ez, ez nem egy ö, objektív erkölcs, hanem ez egy szubjektív erkölcs, amitben valahol az emberek állapodnak meg abban, hogy, hogy mondjuk az emberi jogokat ö, tiszteletbe kell tartani. Ö, de ilyen abszolút. Ö, ö, rossz, vagy, vagy bűn az, azért az valamennyire távol áll tőlünk, de azért persze jót és rosszat gondolhatunk, tehát nem... E, tehát nagyon kevés olyan ember van, mondjuk néhány e, szociopatát vagy pszichopatát leszámítva, akik e, csecsemőket csak úgy a szórakozásuk kedvéért e, e, megkínoznának. tehát ez... ez e, tehát egy ilyen kválaszt, objektív azért e, mondhatjuk, hogy hogy definiálható, hogy, hogy az emberi nagyon-nagyon nagy része mondjuk elítél egy ilyen. Ez jelen van, akkor csak Tehát. itt arról van szó tulajdonképpen, hogy másképp kezelendő a bűnfogalma, nem? E, igen, igen. Tehát ez egy, egy, ugyanúgy egy emberi konstrukció, hogy, hogy mi a bűn, mi a jó, mi a rossz. Hát ezek tatt, is a közös megegyezések hát. egyébként, nem? Én azt látom, hogy ez különböző ö, közösségek hát különböző által korosban, változik. különböző, ö, ö, földrajzi helyeken, vagy, vagy különböző civilizációban más és más. De azért mondjuk nyilván egy olyan civilizáció, ahol a, a, a gyilkosság bevett dolog a, lenne, az viszonylag az is, hamar felszámolná magát. Tehát, tehát ennek biológiai oka is vannak, hogy, hogy azért nem a, túl, sok, túl sok gyilkossággal nem tartható fel egy. egy Uh, állatfaj sem, vagy egy, egy civilizáció sem. Tehát uh, nyilván elretten a, a legtöbb ember attól, hogyha ha, ha egy embertársát meg kellene ölnie. Jó, reméljük, hogy nem szaladunk bele ebbe a csapdába, hogy egymás fogjuk gyilkolászni. Hm. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál rám, és hogy a hallgatóknak is egy picit megosztottad azt, hogy mi is ez, mit gondoltok, hogyan működik, vagy hogyan nem működik. Én is köszönöm, hogy uh, támodhattam a álláspontunkat. Nagyon szépen köszönöm. A Magyar Ateista Társaság elnökével Valdman Tamással beszélgettem. Itt a civil rádióban ez a második adás, én a Madár Tamás vagyok, és folytatjuk a legnagyobb bűn Istenről beszélni az éhezőknek, szufi bölcsesség. Ez a kiindulásunk, hallottuk az ateista álláspontot, most pedig átnyergelünk egy picit a keresztényi gondolatiságba, hogy onnan milyen gondolatot tudnak hozni, mi a vélemény erről az egészről, vagy hogy egyáltalán van-e igazsága ennek a bölcsességnek, Ill és Dávid lelkész fogom hívni, aki magáról azt mondja: Lelkészi szolgálatomban arra törekszem, hogy Isten szeretete megérintse az embereket, hogy életükben felismerjék az ő jelenlétét. Ezért egyik kedves igém: közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. No. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Kedves civil rádió hallgatók, a vonalban Illés Dávid lelkészsel fogok most beszélgetni, már itt is van a Budai Református Egyház Közösség. Község vagy közösség? Község. Egyház község, jó, mert hogy nehogy itt pontatlanul mondjak bármit is, köszönöm szépen, üdvözlöm egyébként. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye abból indulunk ki, ez előzetesen beszéltük is, és nem is szeretném, hogy ebből félreértés vagy sértődés legyen bármilyen irányból, én csak szeretném, hogy erről filozofágatnánk. Egy szufi bölcsesség azt mondja, hogy a legnagyobb bűn Istenről beszélni az éhezőknek. Hát ezt a csak meg kéne Igen, hát köszönöm a felkérést és a beszélgetés lehetőségét. Gondolkoztam ezen a mondaton. Tulajdonképpen ha körbejárjuk ezt a mondatot, akkor van benne igazság. Hiszen, ha ezt a mondatot elkezdjük kicsit ragozni, meg körbejárni, meg szétszedni, akkor sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni. Tehát én így mondanám, hogy ennek a, a mondatnak először is van igazsága, és szomorúan azt is kell mondani, hogy azért van igazsága, mert a Isten hívők, és most elsősorban a keresztényekre gondolok, bár ez nem egy keresztény mondat, hanem ez egy inkább a, az iszlámhoz kapcsolódó bölcsesség. Igen. A keresztények ugye nem nagyon... Tehát vannak a keresztény egyházak múltbeli hibái és nehézségei, és elkövetett akár bűnei is ezzel kapcsolatosan, ha 2011-t nézzük. Tehát az első gondolt az, hogy igen, ennek a mondatnak van igazsága, és a a keresztény egyház, most az egészet mondom, nem mindig uh, tudta ezt az igazságot betölteni. Uh, vagyis nem mindig felelt meg annak az igazságnak, ami a mi igazságunk is, és ami az Isten igazsága. Mert hogy sokszor az volt, vagy volt az is, hogy uh, hát visszaértek helyek közben a hatalmukkal azok, akik kaptak, eszközből amint kaptak, ez tulajdonképpen egy általános emberi tulajdonság, hogy a hatalom az megszédíti az embert, de hogy uh, a hatalommal úgy éltek, hogy nem mások javára fordították, és nem azoknak a segítségük nézték, vagy vették szemeni, akiknek kellett volna segíteni. Az első gondolat az, hogy ebben a mondatban van igazság, és nem, így egyből nem kell, vagy nem lehet táfolni. És sajnáljuk azokat a múltbeli érkeket, amiket elkövetett az egyház, a társadalmi beszéllek. Világos? Természetesen. Ugyanakkor. Na. Én azt gondolom, hogy ha úgy mondjuk ezt a mondatot, hogy a legnagyobb bűn csak Istenről beszélni a szegényeknek, akkor ez még igazabb. Ez a mondat. Ó, igen, mennyit számít, egy kötőszócsáról beszélünk? Igen. És teljesen igen? megváltoztatja az igen. értelmét igen. az egésznek. Igen. igen, tehát ez a szűkítés, vagy ez a pont, pontosítás, hogy csak Istenről beszélni. Na ez volt a, a, a, a sok hiba, amikor azt, gondol, azt mondta ekkor-akkor az egyház, hogy hát most nagyon nehéz megteg, de Isten majd ezt ki fogja pótolni. Tehát, csak Istenről beszélni. A, a, ha tovább ragozzuk ezt a mondatot, akkor, vagy forradjuk, akkor meg az is eszembe jutott, hogy ö, csak Istenről beszélni, tehát csak beszélni, az, az se jó, hiszen nekünk olyan istenünk van, akit mi Jézusban ismerünk meg igazán, aki nem csupán beszél, hanem cselekszik, hiszen a Biblia legfontosabb mondata az, hogy az Isten embervélet hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy egy egyszülött fiát adta, és ez a szeretet, ami hitünk és tapasztaltunk, szerintem nem, a szeretet soha nem az, hogy érzés, vagy egy nézés, vagy egy csendben ülés, és valamit nagyon, hanem mindig, mindig cselekvés. Tehát nekünk, akik Jézusban ismerik az Istent, nem szabad csak beszélni róla, hanem oda kell tenni mellé mindenféleképpen a cselekedeteket, a, a, a másiknak a megsegítését, a, a másikról való gondviselést. De a egyháznak egy nagy általanságban a említjük a bűnét, akkor az, vagy a nehézséget, vagy a hibáit, akkor azért tegyük azt is mellé, hogy az elmúlt 2000 évben az egyház, a keresztények azért nagyon sokat tettek, nem mindig, de nagyon sokat tettek a nehéz sorsúakért. Tehát az egyház történet arra számít bennünket, hogy a keresztény egyház hozta létre az első kórházakat, az első is, tehát elindult a kórház, az iskola mozgalom, tehát hogy megsegítsék az embereket. Persze voltak olyan részek, amikor ez nem volt tökéletes, vagy... Nem engedték, de azért, ha nagy általánoságban nézzük mégis az első ilyen segítések azok a, a, a keresztény egyházból jöttek. Ha, ha megnézzük az első évszázad keresztényeit, akkor pontosan erről voltak híresek, és erről ismerték meg őket, hogy ápolták az eresetteket. Most járvány időszakban vagyunk, az első századokban is voltak nagy járványok a Földközi-tenger vidékén, és azt írják a korabeli törzszerészek, hogy a keresztények nem, hogy elmenekültek, ahogy mások, hanem ott maradtak a városokban, ugye, ahol jobban terjedt a vírus. És nem csak a sajátjaikat ápolták, hanem azokat, és akik ott maradtak betegek. Tehát, hogy a kereszténység soha nem lehet csak beszéd, hanem mindig cselekvés is kell legyen, és ha csak beszélünk Istenről, akkor akkor valóban csak most így mondom lelkészként, hogy papolunk, bortisztunk és vizet pédikálunk, hanem valóban nekünk ember szeretetből, amit az Istentől tanulunk, oda kell más emberek mellé De, hogyha továbbragozzuk ezt a mondatot, az, az, az, az, az, az is. Merül, hogy mi van akkor, ha nem beszélünk Istenről, hanem csak segítsük az embereket. Tehát, hogy maga a cselekvés az, amivel közvetítve vagyon az isteniség. Igen, de inkább így mondom, hogy mi van akkor, ha nem szólalunk meg Istenről, nem beszélünk, csak segítünk az embereknek. Ez egy nagyon szép dolog, amit humanizmusnak is mondhatnánk, ami, ami egy fontos... Uh, uh, Irányzad, és, és ha valaki humanista, ember szerető, az, az nagyon fontos, de nagyon lényeges, hogy valamit, valami igazságot akkor nem mondunk el. Márpedig pedig van ennek a világnak egy igazsága, van egy kezdete, van ennek egy vége. Nem csak a, a, a testi valóság, a, a, a nehézség, a szegénység, a betegség és a szenvedés létezik ebben a világban, amit nagyon nehéz megmagyarázni, a egyszer egy... Bölcsabi mondta, hogy megmagyarázni, meg tudom a dolgokat, csak éppen nem értem. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy magyarázni én is tudok, meg mi is tudunk sok mindent, de hogy ha nagyon őszinték vagyunk, akkor nem értjük. A kisgyermek sokszor nem érti a szüleit, de van bizalma feléjük. Nem tudja, hogy hova mennek, de beül az autóban. Nem tudja, hogy hova mennek sötán, de megfogja az érdekja kezét. Tehát, Jó, de akkor ezek szerint ez egy velünk született tulajdonság a kezdetektől ott van, ez a bízni abban, akihez születek. Bizni abban, aki? Akihez születek. Ö, ugye, hogyha ezt most egy gyerek fejével gondolkodnék. Igen, ez, ez egy példa, bízni abban, és ez nagyon fontos, ugye tudjuk a gyerekkorban a kötődés, a ragaszkodás. de az ember... A, a, a nagy igazság ennek a világnak az, hogy az ember azonban úgy születik, hogy valahol ezt a köteléket elvágta, elvágja, vagy egy olyan világba születik be, ahol ez a kötelék az Istennel sajnos nem természetes. És ezt, eh, ha már ebben a mondatban benne van az, hogy bűn, akkor ezt mi a Biblia eh, terminus technikusával bűnnek hívjuk, ami azt jelenti, hogy eh, modernul ez forít, hogy nem. nem a, nem Isten az élet középpontja, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy ő a forrás, ő az élet, hanem én saját magam vagyok az életemnek a középpontja, és ezzel célt tévedztett ember vagyok. Ezt meg kell magyarázni, de most nincs erre lehetőség. De a lényeg az, hogy a bűnnek az a lényege, hogy nem Istenre figyelek, hanem túlságosan magamra figyelek, tehát nagyon ezt Tehát, akkor bocsánat, egy kicsit továbbforgatva ezt a gondolatot, Forgassok. akkor az a bűn gyakorlatilag, hogyha egoizmusból gondolkodom, önző határokon belül mozgok, és nem egy egyetemes gondolkodás képviselek. Igen, de keresztény szemmel a bűn ennél több az Istentől való elszakadás. Tehát etikai szempontból a társadalomban, az együttérés szabályai szerint az a az a rossz, most nem biztos, hogy itt a bűnt szót kell használni, mert az egy állapot tulajdonképpen az elszakadatság az Istentől, ami helyreállítható, és amit mert felajánlja. A emberi társadalmi kapcsolatunkban, a szözes kapcsolatunkban és az életünkben az a rossz, amikor túlságosan csak magammal foglalkozni, és másokkal nem. Tehát, hogy, hogy, hogy csak magam és csak én vagyok a fontos. De ennek persze megvan a meg van a határa is, mert al lesz belőle, mindig mindenkinek állandóan segíteni akarok, akkor a saját gyerekeim fognak otthon érzni, mert én annyira segíteni akarok az egész világnak. Igen, tehát, de gondolom, akkor itt a kettő között kell valahogy megtalálni az egészséges egyensúlyt. Hát igen, a, azt mondhat, így, természetesen, tehát ezt a mondatot, ahonnan kiindultunk, azt mondanám, hogy a legnagyobb bűn Istenről a szegényeknek, e, és nem segíteni nekik, ugye ez a mondatban ez van benne, ez, ez az valóban nagyon nagy dolog, de az is nagyon nagy bűn, ha csak segítünk, és egy lelki igazságot, ennek a világnak az értelmét, a, a, a, a lényegét nem mondjuk el, de az meg nem jó, hogy csak a lényegét meg az értelmét mondjuk el, mert a lényeg, az értelme az, hogy segítünk a másik embernek, de nem csupán segítünk, hanem közben elmondjuk a világnak az értelmét is, nagyon klassz dolgokat mondott egyébként, én nagyon köszönöm, és én azt a konzekvenciát mondtam le most ebből az egészből ő túl az igazságokon, hogy maga ez a mondat, hogy a legnagyobb bűnisteről beszélni az éhezőknek, önmagában grammatikailag, a picit benyúlunk, nyúlunk, elveszünk, hozzáteszünk, értelmezzük, nem állja meg a helyét a mondat. Én most erre jutottam. Én, én mondhatom ezt igen így, de én, én mindig az egyensúlyt keresem, van benne igazság, de nem a teljes igazság van ebben a mondatban. Tehát, hogyha igen vagy nem, akkor száfolandóink inkább. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt rám nagyon a hallgatókra, szépen. és hogy megosztotta velünk a gondolatait nagyon, ezzel nagyon kapcsolatosan. Szépen. Én a legjobbakat kívánom önnek. Én is a hallgatóknak. Nagyon köszönöm szépen. Illés Dáviddal beszélgettem. Idézés. Következik a második idézet a második adásban, mely így hangzik, hogy nem vagyok antiszociális, csak nem vagyok szociális. Woody az azaz, született, Ellen Stuart Königsberg mondta ezt, ő amerikai író, színész, humorista, oscar díjas filmrendező és filmproducer, saját maga által írt filmjeiben gyakran visszatérő témák, szerelem, emberi kapcsolatok, szex, az életértelme, halál, depresszió, zsidó elleneség, amerikai értelmiségi rétek művészek, a kis polihisztor. És ha már egy mondaton belül elhangzik kétszer, vagyis fellelhető kétszer a szociális szó, vagy kifejezés, akkor gondoltam, hogy a szociológiai tudomány ág. Talán az idevágó lehet. Veres valért hívom majd az ő kutatási területei: nemzeti kisebbségi identitás és társadalmi rétegződés, népességszerkezet átalakulása és népességfogyás okai Erdélyben, ifjúságkutatások, ifjúságfogyasztás, jövőtervek és felnőtté válás, társadalmi háttér és mobilitás. Több mint 40 tanulmányt, könyvet, könyvfejezetet írt meg ezekben a témákban. Szakmai díjak, az MTA Arany János fiatalkutató díja például, a Magyar Szociológia Társaság Erdei Ferenc díja. Szóval megpróbáljuk szétszedni ezt a gondolatot, ezt az idézetet, hogy nem vagyok antiszociális, csak nem vagyok szociális. Mások gondolatait kétféleképpen idézhetjük. Szó szerint és tartalom szerint. A szó szerinti idézés az egyenes idézet. Ennek mondatformája idézőmondatból és idézetből áll. Ez az idézés. Egy idézet és ami mögötte van. Az idézést vezeti Madár Tamás. Kedves rádióhallgatók, újabb idézet, újabb idézés. A beszélgető partnerem Veres Valér. Szia! Igen. Az idézet, amit hoztam, és ezért is jutottál eszembe, hogy beszélgessünk erről, mert én szerintem azért neked ez a területedbe vág. Woody Ellen azt mondta, hogy nem vagyok antiszociális, csak nem vagyok szociális. <síns> <síns> hát, <í> <síns> Mi a különbség az antiszociális és a nem szociális között? Mert szerintem van. Igen, hát uh, tulajdonképpen uh, uh, Inkább úgy, úgy fogalmaznék, vagy kb. úgy kellene ezt érteni, hogy amennyiben az antiszociálist mondjuk deviánsnak tekintjük, akkor a nem szociális az még nem deviáns. Most ez is kérdés, hogy az antiszociálist hogyan értjük, vagy mennyire súlyos eset de mindenképpen nyilván itt is fokozatok vannak, és akkor ettől, ennek következtében lehet ezt értelmezni. Hát én laikusként azt gondoltam, hogy az antiszociális az az, ami semmilyen közösségi kontaktot nem kíván magának, a nem szociális pedig dönt, hogy most épp van kedvem közösségi kontakthoz, vagy nincs. Ez így milyen értelmezés laikusként? Hát Szerintem ez így e, helyes, mondjuk annyit tennék hozzá, hogy a, e, az antiszociálisnak általában e, szorong, például szorongása van akkor, hogyha arra gondol, hogy ő egy társaságban most kell legyen, vagy kell menjen egy szülinapra például. Aha. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy súlyosabb dolognak számít. Tehát tudják képzelni, hogy akkor neki az egy probléma. hogy állandóan uh, problémázik, amikor emberek közé kell menjen. Hát ő, ő, ő neki az nem nem egy magától értetődő, vagy, vagy semmiképpen nem hátában uh, uh, nem őrül neki. Tehát, hogy Értem, tehát hogy ez neki egy óriási kínszenvedés, hogyha csak arra gondol, hogy néhány ember között neki egyáltalán ott, nem, hogy ott kell lenni, ha még meg is kéne szólalni. Igen, és nagyon, sok, nagyon gyakran az van, hogy idegen emberek, tehát hogyha a társaságban idegen is, is vannak, akkor ő, ő, ő, ő nem, tehát inkább nem megy vagy. Ja, hogy akkor az egy még nehezítettebb pálya, igen. hogyha van egy igen. olyan, akit egyáltalán igen. nem ismer. És egyébként ez, ő, tehát van, aki mondjuk ő, abszolút jól van szocializálva, de időközben lesz antiszociális. Ilyen létezik? És ha igen, akkor mi az oka ennek? Vagy mi lehet az oka? Ö, hát ez így... Ö így nem tudom elképzelni, fordítva inkább el tudom, hogyha valaki antiszociális is, akkor mondjuk terápiázzák, meg foglalkoznak vele, akkor uh, uh, megváltozik, és szociálisabb lesz. Tehát, vagy hát persze, ha valami nagyon nagy trauma éri, de ugye felnőtt korban azért nem szokott ér, tehát persze, meg történhet, de mondjuk. De gondolom akkor nem jellemző az, hogy a szociálisból lesz antiszociális, mint inkább az, nem, hogy az antiszociálisból lesz szociális. Hát a, igen, az, az is ritka, de hogy nem lesz olyan egy idő után. <háll> Tehát nem úgy, hogy egyik végletből a másikba, de hogy ugye fokozatokon le, ö, változtatnak, tehát, egy kicsit áthangolják. Tehát az áthangolás irányába lehet finomodni, akkor azért jó, az nem igen, reménytelen igen, igen, igen, a történet. Igen, tehát ugye itt egy skálán kell ezeket mindig elképzelni, és akkor ott a skála fokozatain egyet-kettőt lefele-felfele. De ugye, mint említettem, tehát, hogy a, olyan, valaki antiszociálisabb lesz, hát az mondjuk így a korral vagy valami megtörténhet, hogy az emberek talmák érik, egyedül marad, mondjuk uh, ilyenek vannak, de ezeket, uh, na, tehát nem... Jó, ez sem egy tipikus dolog, de azért előfordult, hogy valaki magában zárkózik, és akkor így a közösségi Igen. létet az távol tartja önnön magától. De akkor azt, azt lehet mondani, nem tudok róla, csak próbálom kifejteni ezt, hogy, hogy akkor az, hogy valaki antiszociális vagy szociális, az velünk születik, tehát akár már ez egy magzati kérdés lehet, vagy az első pár év a nevelésben? Hát a genetikához annyira nem értek. Az el tudom képzelni, hogy vannak vele született készségek, amelyek segíthetik egyesnek a fertilitását, vagy, vagy gátolhatják. Tehát ezt valószínűnek tartom. De a a döntő, tényező az a szocializáció, és azon belül az elsődleges szocializáció, amikor, ahogy szokták mondani, az első hét év, amikor kifejlődnek ezek a készségei. Tehát például, ha sokat hagyják egyetül a gyermeket, akkor nagy valószínűséggel sok egyéb baja is lesz, de ez, ez, ez lesz az egyik. Hmm. Hát akkor igen, ahogy azt szokták mondani, amit most hallottunk is, hogy az az első bizonyos pár év, az az első hét év. És ha antiszociális egyéről beszélünk, ez, ez, ez a tudományban vagy az orvoslásban ez, ez hogyan van jelen? Tehát itt úgy értem a kérdést, hogy ez egy betegség, hogyha valaki antiszociális? Ö, nem. Tehát én, tehát ezt hogy is mondjam, nem, nem nem, nem patológiás kérdés. Ja, jó. Nagyon-nagyon uh, súlyos, tehát most, uh, ez már pszológiai kérdés, úgyhogy ez az én szakmámból kilóg, úgyhogy ide, megint csak nem másznék bele. Jó, Akkor jó rendben. szempontból lehet gond, hogy aztán onnan egészen már az orvosi patológiahoz menjen el, azt nehezen látom. Inkább azt, hogy azzal összefüggésben más betegségek, vagy más, uh, uh, hát mondjuk így, uh, sajátosságok, vagy állapotok, amelyek már betegségnek számíthatnak ilyen piac Most uh, egy picit kötnék a jelen helyzetünkhöz, így a, így a, a, szo a szociális kérdésem belül, hiszen azért ez a vírushelyzet az elmúlt, most már majdnem másfél évben elég sok mindent megváltoztatott az emberi viselkedésben, a, a, a hogyansághoz, az idomuláshoz, egyáltalán, hogy kit fogadok el, hogy fogadom el. Én azt látom egyébként, hogy nagyon ketté is osztott sok mindent és mindenkit. Hogy ez szociológiai szempontból, te hogy látod ezt? Hát ez egy nagyon fontos kérdés, én ezzel foglalkoztam valamennyit, amit a probléma megjelent. Uh, én mi már itt, és nem csak én, ugye itt a Korozsvári Szociológia Tanszéken a tavalyi szociológus napokon foglalkoztunk a pandémia és a, uh, a kiállási korlátozások társadalmi hatásaival, és uh, tulajdonképpen uh, azt gondolom, hogy ezek a társadalmi hatások, a, ezek szinte súlyosabbak, mint uh, Mondjuk úgy, hogy a, a, az egészségügyi hatás, hogyha egy végső mérleget kell ami persze itt most nem konkurálnak ezek, hiszen a gazdasági hatások lehet, hogy azok a legjelentősebbek, mint probléma. Úgyhogy nem van, hogy egymást a területek kéne üdbevejjük, de hogy a társadalmi problémák nagyon hangsúlyosak és nagyon sok vonatkozásban súlyosak, az biztos. Tehát itt vannak ugye ezek a vonatkozások, ezek a mikroszociológiai és pszichológiai, amikről most beszélünk, uh -huh. és vannak a uh, életmóddal kapcsolatos következmények, az elszegényedéssel, uh, na de a mikroszociológiai is az is összetett, tehát ott, ott is uh, több, több szempont van. Uh, Esetleg akkor bele is mennék mondjuk az egyikbe. Én örömmel várom, szóval. igen. És akkor azzal kezdeném, hogy nemrég zajlott le a Vence József eszébe eszenjünk, amelyek tinédzserek jelentkeznek eszékkel, minden évben más téma van, és most a, a, a, a, az ők pandémiás történetükkel kellett jelentkezdenek, és hát viszont az nagy a, a, a, a, érdeklődéssel, a, a, a, a, tehát nagyon elég, Többen jelentkeztek mi más években, a, és, és nagyon érdekes, nagyon sokféle történetet kaptunk, egészen megvagadóak, megvázóak is voltak közöttük, és tulajdonképpen ugye erre akartam itt most elmutatni, hogy az egyik jelentős terület, Akikről egyébként a legkevesebbet beszélünk, mert hát ugye őket orvosilag a legkevésbé érintette a tinédzserek. Mert hát ugye ők már elég erősek is, mint fiatalok. Amúgy is ugye tudjuk, hogy a fiatalokat, a gyermekeket kevésbé érintette, meg nem annyira súlyos esetek maga a koronavírus, viszont a társadalmi hatásokat nagyon rosszul érték meg ezek a fiatalok, mert hogy ugye van az életkorban, vannak amikor nagyon fontosak a társas kapcsolatok. Tehát az ember ugye, mint lény, ebben a korszakban van a párkeresés időszakában. Tulajdonképpen be vagyunk erre, hát azt is mondhatnám, hogy genetikailag kódolva, de ilyen, ilyenkor nem a szó szerinti genetikára kell gondolni, hanem ilyen szociokulturálisan is tulajdonképpen amit uh, öröklünk, hajlamokat, <gül> uh, ugye, uh, beállítódásokat, vagy uh, uh, ilyen, uh, uh, amik aztán ugye a neveléssel ki tudnak bontakozni. Tehát azok úgy be vannak kódolva, tehát ezek, ezek ma, uh, tulajdonképpen genetikai és pszichoszociális alapú uh, kérdések, ami az emberi viszelkedés meghatázzák, és hormonálisan, meg mindenféle összecizésük van, ugye, a, a hormonálisan is működik, Na most ezeknek az embereknek nagyon-nagyon nagy probléma volt, hogy bezárták. Hmm. Tehát volt olyan, aki arról beszélt, hogy ő amúgy se volt túlságosan szociális, de most aztán már, <gül> apropó a mai, fő témánk, most már antiszociálisnak érzi magát. Most már amikor készül, akkor elkezd szorongani, ha valahova kell menni. leírta, hogy éreztem Igen. magán ezeket a változatokat. Ez röbbenetes, hogy... hogy majdnem de majdnem mindegyik eszének ez volt a kicsengése, amelyik pozitívan uh, éltem, meg úgymond az, ott is igazából az volt a lényeg, hogy egy egy, uh, egy, egy uh, végülis egy ilyen pszichológia alapú betegségére sikerült rájönni és felismerni, mert ugye ezek olyanok, hogy egy darabig a család, ha nem olyan beállítódás vagy kultúrás, hátterű nem, nem érzékeny ezekre, nem segíti a tinédzert hogy ezt felismerjék és hanem ez úgy valahogy annyira akutizálódott, hogy aztán ki kellett derüljön. Ennyiben pozitív, de hát nyilván ez is azért nem a tehát ebben is megvan azért a, a tragikum, ha lehet. Én azért nagyon bízom benne, mert ez nem túl derülátó ez az eredmény, hogyha valóban az van, hogy, hogy szint, szint. Tehát, hogy egy félelmet generált ez bennük, remélem, hogy azért ez hamarosan feloldódik, és újra egy normálisabb szociális létben találhatjuk magunkat, és akkor jelen esetben megerősítve, hogy a tinédzser korosztály is. Igen, a, most a nem a betegségtől való félelem náluk ez nem volt gond, ők alapban arra panaszkodtak, hogy a társadalom, a felnőtt társadalom őket nem engedi törvényekkel és mindenféle viselkedési szabályokkal, meg akadályozva nagyon erősen abban, hogy ők bármiféle szociális életet, fiatalokat, mételekben jellemzőt folytathassanak. tulajdonképpen ez volt nekik a traumájuk egy különféle formában megpróbálnak. Hát, de én ha belegondolok az ő helyzetükben, és oda képzelem magam, hogy én is tínédzserként, ha megkaptam volna ezt, amiben mi most vagyunk, én is valószínűleg idézi elbe, de eret vágtam volna. Tehát az, amikor kiserken minden egyes sejtünk, és semmi másra nem vágyunk, mint hogy pörögünk, és csináljunk, és menjünk, és felfedezzünk, és éljünk, és semmi nem számít, na most akkor ehhez képest a négy fal között, hát iszonyú lehet. Hát pontosan erről van szó. Igen. Pontosan erről van. Szó. És, és most még egy olyan, tehát most gondoljuk el, hogy itt egy nagyon sok más kategória van, akiket különféle más formában érintettek nehezebb. Tehát most sorra vehetnénk a, például a házaspárokat, akik mondjuk nem épp a legjobb fázisukban voltak a házasságban. Tehát azért ö, ö, hogy mondjam, gyerek, mindent, tehát lehet, hogy nem akartak volna válni, vagy hogy e, talán jó lett volna, ha nem akutizálódott van olyan hamar a kapcsolat, <hül> nem a tönkre. E, na, na, vannak emberek, akiknek különféle e, életközmények miatt nehezen megoldhat, hogy ténylegesen elváljanak, és szétkörközzenek, ott e, nagyon élhetetlen állapotokat kreáltak, tehát Uh, szóval nagyon sok uh, dolog van, amit itt lehet lehetne venni, uh, amit... Most persze, hogy ez nem azért mondjuk, hogy akkor most uh, legközelebb semmi korlátozást nevezesse meg, mert nem erről van szó, csak hát uh, problémákról beszélni kell, ha kialakultak, és foglalkozni vele egy megoldódjanak. Tehát egyrészt legalább lássák azok a döntéshozók, akik a korlátozásokat bevezetik, hogy e, itt e, nagyon összetett a dolog, mert hogy azért voltak ott az elején olyan időszakok egyes országokban, a Romániában is, hogy preventíve, de majdnem teljesen bezártak. Tehát még alig volt vírus, de hát biztonságból. Na most ez a biztonságból ez olyan, hogy az emberek szaturálódtak már az előtt, amikor még igazán szükség lett volna, hogy őket izolálják. Tehát hogy már, már pszikailag már nem tudták elviselni, szóval nem olyan, nem olyan egyszerű kérdés az, hogy mikortól ö, csak úgy preventíve bezázik az, az emberiséget, vagy egy egész országot. Ö, kvázi olyan, mint egy börtönbe zárják, mert hát jó házi őrizet, de hát azért mégis. Igen, én saját bőrömön tapasztalom, és ezt tudom mondani, mert volt olyan, volt olyan időszak, igen, hogy valóban azt éreztük, hogy jó, hát akkor a kis házi börtönünkben vagyunk most, de szerencsére most már kifele jövünk ebből, úgyhogy újra élhetjük a szociális életünket, hát az antiszociálisoknak meg drukkolok, hogy induljanak el a szociális lét felé. Hát igen. Valér, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál rám és a hallgatókra, Na, és hát hogy ten, egy szívesen. picit tudtunk erről beszélni. Ö, azt azért nem biztos, hogy tudják a hallgatók, de, de mi, tehát Erdélyből telefonálsz, ugye? Vagyis igen, hát hívtalak, igen. hogy ezt azért tudják. Erdélyből, és a Bábesbóljai Tudományi Egyetemről. Igen, igen úgy, hogy, csak hogy, hogy, hogy a magyar vonatkozás ott van, de hogy mégis egy határ elválaszolni. Hát ezért is mondtad, hogy Romániát, ahogy gyakorlatilag behoztad a példába a vírussal kapcsolatban, igen, hogy nem a magyar helyzet, hanem hogy ott is volt egy ilyen. Igen, igen, hát igen, a magyar helyzet egy kicsit más fázisokon ment át egyébként. Nem feltétlenül volt jobb sajnos Magyarországon sem ez az egész illetve hát ezeket külön is lehet majd beszélni, de <köhem> bízom benne, hogy a továbbiakban tudok hozni majd még olyan idézeteket, hogy, hogy tudjunk hosszasan beszélni, ha benne vagy. Igen, persze. Jó, szóval szerintem vagy. akkor én még a jövőben mindenképpen keresni foglak. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer ezt a beszélgetést. Nagyon szívesen, és utam, ha látom. Veres Valér volt a beszélgető partnerem. Kedves civil rádió hallgatók, ennyi fért bele a mai idézés adásba, konkrétan a másodikba. Két idézetet jártunk körül. Az egyik volt a legnagyobb bűn Istenről beszélni az éhezőknek, beszélgettem így Illés Dávid és Valdman Tamás az ateista társaság elnökével. Aztán jött a másik idézetünk, a nem vagyok antiszociális, csak nem vagyok szociális, ez Woody ellentől érkezett ez a gondolat, és ez pedig Veres Valéra rágtuk át egy picit a szociológia területéről. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak ma is, remélem, hogy ma is kaptak valamit egy picivel, Többnek érezhetik magukat. Hú, de nagy szavak ezek. De hát talán, hogyha valami gondolat átment, amit, amit tovább tudnak cipelni a kis táskájukban, hova mondjuk gyűjtik a jó gondolatokat, akkor remélem, hogy ezzel gazdagodott az a batyú. Még egyszer köszönöm szépen, ha harmadik adásnál is tartsanak velem, és reméljük, hogy folytatjuk a sort még jó sokáig viszont hallásra.